פרק י"ב למנצח על השמינית, מזמור לדוד. הושיע ה' כי גמר החסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. שב ידברו איש את רעהו. שפת חלקות בלב ולב ידברו. יחרט ה' כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אשר אמרו ללשוננו נגביר. שפתנו איתנו, מי אדון לנו? משוד עניים, מאנקת אביונים. עתה עקום, יאמר אדוני, אשית בישע, יפיח לו. הימרות אדוני אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. עתה, אדוני, תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. סביב רשעים יתהלכון, קרום זולות לבני אדם.